Врча Господ своим ученицам Знато, Доче за два дана бити Пасхор и Син човечи беће преда дан да се разцепна. Тада се окупише прво свештеници, књижевници и старешина народа у двор првосвештеника по имену Кајафа. И совету вашу се како би и сме се на превару ухватили и убили. И говораху о неопразнику, да се не би народ побунио. А када се више убитани у кући Симона Кубавога, приступиможено са овaстром посудом mirisa skupo cjenoga i izli na glavu njegovu kada sjeđaše za trpezon a kad ovo vidješe učenici njegovi nego dolaše govoreći čemu ova šteta jer se mogaše ovaj miris prodati skupo i dati siromasima Razumieszy raczej Jezu, to omta tę żeną Ona uczyni dobro działę na me Je w siromaachie i ma teę swagda ze sobą, A amen nie ma te swagda A ona izwiwszy miry schowaj nadjęło moje uczyni to zamój pogreb zaista vam kažem gdje se god uspropovjeda ovo evanđerje po svemu svijetu, kazeće se za spomen njen i ovo što ona učini. Tada jedan od dvana istorice po imenu juda iz Karijotski potide prvo sveštenicima i reče šta ćete Я ћу вам га издати, а он ему положише тридесет сребрника и от тада тражаше згодно време да га изда. А у први дан бескласних хлебова приступише ученици Иисусу говорећи му, гје да ти уготовимо, Da Jeдеš Паху a он реče iдите u град tome i tome i ажte му учитель каže vrijeme je moje prizum kod te već da učenim pasху са učenicima svojim i učenici učiniše kako im zapojecusti И уготовише пасху. А кад би увеће сједе за трпезу Са 12 столицом ученика, Знајући да му је отац сведао у руке, И да од Бога изиђе и Богу виде, Исус пустаде од вечере, Искиде горње хањине, Па узе I opasa se njime, potomu su vodu u umivalnik i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim vješe opasan. Onda dođe Simonu Petru, a ovaj mu reče, gospode, zar moje noge da opereš? «Odgovori Isus i reče mu, što ja činim, ti sad ne znaš, ali ćeš poslije razumijeti.» «Reče mu Petar, nikada ti nećeš oprati moje noge.» «Isus mu odgovori, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom.» Reče mu Simon Petar Gospode ne samo noge moje nego i ruke i glavu Reče mu Isus okupani nema potrebe šta da pere osim nogu jer je sav čist i vi ste čisti ali ne svi. jer znađaše iz dajnika svojega Зато рече «Нисте сви чисти». А кад им опра ноге, узе халње своје, па опет сједе за трпезу и рече им «Знате ли шта сам вам учинио? Ви ме зовете учителем и господом и право велите, јесам». Kad vam dakle oprah noge, ja gospod i učitelj, i vi ste dužnije di drugima prati noge, jer sam vam dao primjer da kao što ja učinih vama i vi činite. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga već i od gospodara svojega, Нити је посланик већи од онога, који га је послао. Кад ово знате, блажени сте, ако то творите. И док једаху рече им, заиста вам кажем, један од вас I Božav ostivši se veoma, poče svaki od njih govoriti, da nisam ja gospode. A on odgovarajući reče, koji umoči sa mnom ruku zdjelom, taj će me izdati. Sin čovječiji dakle ide, kao što je pisano za njega, Ali teško onome čovjeku, koji izda sina čovječijeg, bolje bi mu bilo, da se nije rodio taj čovjek. A juda izdajnik njegov, odgovarajući reče, da nisem ja učitelju, reče mu ti kazam, I kad jeđa kup, uze Isus hleb i blagoslovirši prelomni ga i davaše učenicima i reče, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu i zablogodarivši dade im govoreći, pite iz nje svi. Јер ово је крв моја новога завјета, која се пролива за мноје ради отпуштња грјехова. Кажем вам пак да од сада не ћу пити овога рода виноградскога до оног дана када ћу пити с вама новога у чарству отца мојега и отпоивших гову и сидящих на гору маслинскую то доим грех иисус свящается веся блаженный и у мене в эту ночь и рупись мы стоим ударечу пастыря и овцы стада разбежатся а по возглас крсению словом отићићу пред вам у Галилеју. А Петар одговоривши, рече му, «Ако се и сви саблазне о тебе, ја се нећу никад саблазнити». Рече му Исус, «Заиста ти кажем, ноћа с прије него пјетал запјевам». Три пута ћеш ме се одрећи. Реће му Петар, нећу те се одрећи, макар морао и умријети с тобом. Тако рекоше и сви ученици. Тада Исус дође с нима у које се зове Гециманија, I reče učenicima Sjedite tu dok ja odem tamo da se pomolim Bogu I uzerši Petra i oba sina Zevedejeva Poče se žalostiti i tugovati Tada im reče Isus Žalostna je duša moja do smrti Ostanite ovdje I bdite sa mnom, i otišaoš i malo, pade na lice svoje, moleći se i govoreći, oče moj, ako je moguće, neka me mimo iđe čaša ova, ali opet nekako ja hoću, nego kako ti... A javi mu se anđel s neba, krijepeći ga. I budući u samrtnoj borbi, moljaše se usrdnije, a znoj njegov bijaše kao kaplje krvi, koje kaplju na zemlju. I ustavši od molitve i došavši učenicima, Nađi gdje spavaju i reče Petru, zar ne mogo ste jedan čas probdjeti sa mnom? Bdite i molite se da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Opet i drugi put otide pomovi se govoreći, poče moj, Ako ne može da me mimo iđe ova da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I došavši nađi ih opet gdje spavaju, jer im oči otežove. I ostavivši ih otide opet, te se treći pod pomoli govoreći, one iste riječi, tada dođe učenicima svojimi reče i još spavate i počivate. Evo se približio čas i sin čovječi predaje se u ruke grešnika. Ustanite, hajdemo, evo približio se истоник мой и до коню што коговорош кв пьюдо ядан от 12 сторица дочер и со ним многие люди сноживына и сконяр от первосвященника и старейши на народных А издай ни кнегу да дајем знак говодучи кога ја целувам онајер држите него и одмах приступивши иссурача здраво учителю и целува го а иссус мурачен пријателю на тој се дошол Тада, приступивши, ставише руке на Исуса и ухватише га. И гле, један од оних што бијаку са Исусом, машивши се руком, извади нож свой те удари слугу првосвештеникова и одреза му ухом. Тада му рече Исус, Vrati нож свой на mjesto njegovom, jer svi koji se maše za nož, od noža će poginuti. Ili misliš da ne mogu umoliti sad oca svoga da mi pošalje više od dvanaest legiona anđela? Kako bi se dakle ispunila pisma да треба да буде. У той час рече Исус људима, као на разбојника изишли сте с ножевима и да не ухватите, а сваки дан сам код вас једио учећи у храму, и не ухватите ме, а ово је све било да се испуне, Исмо пророчка. Тодо госли учени тебе оставише и побегоша. А они что хватише Иисуса отведо шега первосвященнику где се книже в на собраша попето риджоше за ним издолеко до двории што прво свештеникова и ушовши унутро седе се слуга мо да види свршитак а првостнаштеници и старјешине сеавци на дрион трожа кугажно сведочанство против исуса добега убили I ne nađošem, i premda mnogi lažni svjedoci dolažahu, ne nađošem. Najposlije dođoše dva lažna svjedoka i rekoša, on je kazao, ja mogu razvaliti hram Boži i za tri dana sagraditi ga. Иустовши речему первосвештеник: "За ништа не одговараш, што ovi против тебе сведочу." А Исус чуташе, и первосвештеник одговараючи речему: "За квинем те живим Богом, до нам кажеш, јеси ли ти Христос?" Sin Boži Reče mu Isus Ti kazam Ali ja vam kažem Od sada ćete vidjeti Sina čovječijega Gdje sjedi S desne strane sile I dolazi na Oblaci na nebeskim Tada prvo sveštenik Раздрије халји ме своје говорачи, хули на Бога, шта нам више требају свједоци, ево сада чувсте хулу његову, шта мислите? Аони одговараюћи рекоша, заслужија је смрт, тада му попљуваше лице и удараху га a drugi ga bijahu po obrazima, govoreći, Proreci nam Христа, ko te udari? A Petar, sjeđaše na polju u dvorištu i pristupi mu jedna sluškinja, govoreći, I ti si bio sa Isusom, A on se odreče pred svima govoreći, ne znam šta govoriš. I kad izidje k vratima, ugleda ga druga, i reče on ima što bi jako on je. I ovaj bješe sa Isusom nazarećaninom, i opet se odreče sa zakvetvom, ne znam toga čovjeka. А малопотом приступише они што стајаху и рекоше Петру, «Ваистину и ти си од них, и говор твой издаје». Тада поче преклинјати и клети да не зна тога човјека» i odmak zapjeva pjeto i pomeno se petar rječi isusove što mu je rekao dok pjeto ne zapjeva tri puta ćeš me se odreći i sišovši na polje pokošao Горко, а кад би јутро учинише вјеће сви првосвештаници и старјешине народа против Исуса да га погуба и свезавши га И predaše ga pontiju pilotu, namjesniku. Sla sebe, gospodin, da nismo braće i sestre ovdje djejesmo i da nismo povjerovali u ono što povjerova smo da se nismo poklonili Bogu istinitom u crkvi njegovoj i primili svetog hrštenja i ubukli se u njega ovo jevanđelje koje pročita smo onako kako bi ga čitali i kako bi riječi izlazile iz usana tako bi sve nestajalo kao dim i ne bi ostalo ni traga I mogli bismo da učestvujemo u ovim strašnim događajima samo onoliko koliko bi se riječ iz govorena naglas provlačila kroz naše čulo i što narod kaže na jedno uho ušlo, na drugo izašlo. tako bi se desilo, tako se i dešava sa svima onima koji nisu u crkvi Božijoj. I nama bi se, braći i sestre, to desilo da smo izvan crkve. Ali slava Bogu što svi ovi događaji koje pogleda smo okom uma, okom srca, ovo veliko svečano finale domostruje spesenja ljudskoga roda koje, evo, danas dobija svoj veliki, strašni, svečani svetotajinski izraz ono je kako u one dane kako u ono vrijeme u crpi Božjoj svetoj apostolskoj pravoslavnoj i dan danas živo prisutno i dan danas braći i sestre živimo od onog hleba i od one krvi i dan danas se hranimo onim hlebom i napajamo onom krvlju koja se u one dane u Jerusalimu provi a sve to ovdje u hramu Božjem i u svetoj tajanstvenoj liturgiji Tako da imamo veliku čast, veliku čast, veliku privilegiju, da čitajući ovim strašnim događajima, prenoseći se u Sijonsku gornju sobu, gdje je gospod bio sabran sa svojim svetim učenicima, sa 12 velikih apostola, To je se jedanest, jer jedan potpade, izdade, pogibe. I mi smo, braći i sestre, evo ovdje u ovom hramu u Sijonskoj gornjoj sobi. Zaista u njoj, jer je ovdje sa nama u svetoj liturgiji onaj koji je Но зно초ј је вредност тој вечери то јес који је себе самог предао за јого рекао ши у оно време по први пут те страшне речи због којих је и дошло до стварање svijeta свет који је њим на створен U tim trenutcima, možemo slobodno reći u trenutku dok je izgovarao te riječi i predavao sebe učenicima, to jest svim onima koji budu povjerovali njihovoj propovjedi, da je to zaista istiniti Bog i da je ono što ćemo jesti i piti u našoj crkvi zaista njegovo tijelo i njegova Krv. E u tom trenutku se, braćo i sestre, tvorevina projavila i bila pozvana na najuzvišenije opštenje sa tvorcem. I nije više postala na nivou tvorevine, mislimo na nas slovesna bića, nego je kroz ličnost Sina Božijeg, kroz usinovljenje postala ono što je nama danas vrlo važno da prepoznamo i da naglasimo, postala je čedo Božije, postali smo djeca Božije i počeli, zaista je to čudesno događaj, tvorevina počela da se hrani tvorca. Ljudi počeli da se hrane Bogom na do tad neviđeno način. Izrael se hranio manom. To su sve bili praobrasci, praslike onoga što se na današnji dan ostvarilo u punoći. Kroz riječi gospodnje, uzmite, jedite ovo je tijelo moje, biti iz nje svih, ovo je krv moja, novog zavjeta. Nije više mana padala, nisu više angeli postavljali trpezu, nego sam sin Boži došao, svojim rukama prelomio hleb, svojim rukama dao svojim učenicima. To dao hleb, to jest tijelo svoje i vino, to jest krv svoj. I od tog trenutka, evo do ovog današnjeg, u kome se i mi milošću Božijom nalazimo, traje ta večera, braća i sestra. I mi smo pričasnici istog tog tijela, istete krvi kojom su se pričestili na ovaj dan i u ono vrime sveti apostol. Ovo tijelo koje mi primamo, braće i sestre, ni počan se ne razlikuje od tijela i krvi kojim se pričestio apostol Petar. I svi drugi sveti apostovi I svi sveti hrišćani kroz svo vrijeme, do dana današnjeg. Tako da zapravo u svetoj liturgiji mi imamo poziv, mi imamo priziv da opštimo sa gospodom ništa manje nego što su to imali naši sveti preci naši sveti apostoli i stoga oni imaju puno pravo da nas pozivaju na veliko da nas bodre da idemo iz sile u silu iz vruvine u vruvinu iz svetlosti u svetlost i svetlosti svjetlosti u svetlost imaju pravo imaju i obavezu je hrana kojim se hranimo braćovi i sestre jaka ekran onaj Ko Boga u sebe prima, ko je odlučio da se Bogom hrani, on mora na Boga i da liči. On mora da projavljuje osobine Božije. Ako je primio tijelo i krv, onda je primio i duha u sebi. Ako je duha primio, onda duho mi da i da daje plodove duha. Znamo koji su plodovi duha kako nas uči sv. apustov Paolo. Sve one svete osobine, svete vrovine. Sve ono što je gospod donio, što gospod jeste i što je u crkvi ostavio nama da i mi budemo slični njemu, da se upodobimo gospodu. A to se, evo danas, realizovalo, bratje i sese, upravo kroz ovu večeru tajnu, mističnu, kroz liturgiju. Jer živeći u svetoj liturgiji, mi se sjedinjujemo sa Bogom. A to sjedinjenje se projavljuje, otkriva, kroz sveto življenje. Jer ne može... Tijelo da živi drugačije od glave. I u jednom tijelu ne postoje razni duhovi. Jedno tijelo, jedna duša, jedan duh. Tako je i u crkvi svetoj pravoslavnoj. Jedno tijelo, jedan um, jedan duh sveti, jedna glava. I mi, braći i sestre, pozvani na ovu trpezu, treba da se trudimo da je što dublje doživljava. Nije šala, nije igra, nije mala stvar. Lako je doći u hram, lako je odstojati, lako otvoriti use, sve lako. lako, se pričešćivati svaki dan. Ništa lakše od toga. Ništa jeftinije od toga. Teže je parkirati automobil na nekom od gradskih parking prostora, jer moraš da platiš posle sat, sat i po dva. A na svetoj liturgiji ništa lakša. Dođeš, stojiš, uđeš, izađeš. Lutaš mislima, misliš o bilo čemu, želiš bilo šta, tu si, nisi tu, ili samo si tilom tu, a umom ko znađe, prođe vrijeme, prođe sat, dva, priđeš, otvoriš usta, uđe Bog u tebe, zatvoriš usta, ideš dalje opet rasijan. Opet u ko kakvim željama, ko zna kako živeće. Ništa lakše od toga, braći i sest, i ništa jehtinije. Ali vidimo da nije baš tako naivna ta situacija. Vidimo po tome što je na ovoj trpezi sa apostolima bio jedan koji mnogo čemu može da nas nauči, da tako kažem. A to je juda izdajnik. Judin grih, braći i sestre, čudesno je to kako je đavo to postavio, da se o njemu malo razmišlja, nekako ga je sakrio. I vidi se da je to djavolja, robota, jer... Judu je sakrio, iako je juda svojom izdajom trebao i treba da privuče veliku pažnju, braće i sest. Veliku pažnju. Možemo slobuno reći ništa manju od drugih apostola. Jer on svojom pogibijom uči šta ne treba raditi i kako se ne treba pričešćivati i kako se sa gospodom ne može i ne smije obhoditi kakav odnos ne smijemo imati prema gospodu velika je to lekcija braća i sestre i džavo to jest satana koji je ušao u njega sakrio ga je jer juda odaje položaj satana, otkriva ga I malo ni malo nije u interesu da jude bude posmatran, da od jude učimo kako da ne činimo. I zato ga crkva, baš njega, baš judu, to jest duh sveti, ovih dana, jučer, evo i danas, posebno ističe. Možemo slobodno reći, Nećete vi to podušno razumjeti, Da je jedan od glavnih likova u ovoj strasnoj sedmici. Mnogo se o njemu govori. A duh sveti, braćo i sestre, ne čini to bez razloga. Jer zna da smo svi u opasnosti i to u velikoj opasnosti. Mnogo većo je nego što možemo i da preposavimo, da dobijemo udio judi Da i mi budemo inficirani bolešću srebro ljublja i da izdamo i prodamo gospodom sve pričešćujući se. Jer vrlo važno je naglasiti da je satana u judu ušao upravo na tajnoj večeri. I dan danas sve liturgija Trpeza gospodnja, sveto tijelo i krl, mač su dvosjeplji. I dan danas ta opasnost postoji da i mi koji evo u ovo vrijeme sjedamo i jedemo sa te trpeze, da i sami ne napravimo istu grešku i da ne poginemo kao što je i juda poginuo. Zato i Aposev Pavle u svom današnjem obraćanju savjetuje, upozorava da ispitujemo sebe prije nego što primimo svetinje. Da ispitamo sebe, da vidimo šta je za nas Gospod. Da vidimo kako mi poštujemo ono što je On uradio za nas, kako mi poštojemo ono što je on nama dao. Kako mi poštojemo njegovo sveto tijelo i njegovu svetu krv. Kad kažemo poštojemo, mislimo na celokupno naše bići. Kako ga poštojemo srcem, kako ga poštojemo umom, voljom, riječju životom. Jer sveto to To su novi temeli, braći i sestri, novi temeli, novi zavjet, novi odnosi, nova pravila, sve novo, braći i sestri. Tako da i mi počinjemo da živimo novim životom tek od onog trenutka kad prepoznamo čudo, kajnu silu i ljubav koja nam se predava na ovaj dan čovjek koji nije prepoznao dar Bože koji nije prepoznao njegov ponuđeno tijelu i krvu on živi po starim pravilima on još uvijek nije sklopio zavjet sa gospodom u krvu On još živi po nekim starim zakonima, a najčešće u potpunom bezzakonu. Mada i stari zakon, ako nije pretučen u novi, svoje vrsno je bezzakon. Tako da tijelo i krv, ponuđeno tijelo i krv, to jest sveta ta liturgije, braće i sestre, Jeste početak novog života, jeste e, novi zakon, novi zavjet u krvi i novo carstvo, carstvo nebesko. Zato sveti apostol Pavle, moćno apostolski moćno i apostolski jednostavni prostor, poziva svakog od nas da pogledamo sebe. Da pogledamo Gospoda, da pogledamo sveti presto, svetu i častnu trpezu, sveti putir, diskos. I da vidimo šta to nama znači. Gdje se sveto nalazi u našim životima. Koliko je mjesta Gospod zauzeo nam. Koliko mjesta u umu, kroz misl. Koliko mjesta u srcu, kroz osjećanje koliko mi jeste u volji, u željama, a tijelo i krv, braća i sestre, Božije, tijelo je Božija krv, Božija ljubav, koja se izliva kroz krv, kroz izlivanje krvi, zahtijeva puno pažnju, braća i sestre, zahtijeva čitavog čovjeka i srce svo srce sav um, sve želje svo biće pa zar nije tako sav Bog se daje treba i čovjek svim svojim bićem da ga poštio da mu bogodari ako ostane braći i sestre jedan dio neuključen u to bogodarenju, u to poštovanje, da lebdi negde, upravo taj, da kažemo, slobodni dio, slobodna misla, neupošljena želja, neupošljeno osjećanje, mogu da budu uzrok velikih i strašnih promjena, i tragičnih posledica. A te posledice vidimo u pogibi judinovi. Nije braćo i sestre svim svojim bićem otišao za njim. Ostavio je jedan mali dio, možemo slobodno reći, ali i on je bio dovoljan da se virus srebro ljublja To jeste suština srebroljublja, nego mi tu srast, ako uopšte razmišljamo o njoj, potpuno pogrešno doživljavamo. Ona много mnogo, mnogo prisutnija. Srebroljublje. Možda bi trebalo taj naziv malo proširiti ili makar privremeno dopuniti ili izmijeniti da bi narod to prepoznao. Ono se najčešće vezuje za novac i jeste odnos prema novcu povešen, ali... Но вот дубле, брати иссус. То е мисел која могутра, која се одвојува од присутног Бога. То е осечание кое во таковние нет у љубави према Богу. То су желје кое траже на што? Изван Бога, ван Бога. Ево и Јуда, шта ќе те пита, шта ќе те ми даќи? ako ga izdam, ako vam ga predam. Povetite do kakvog bezumno to dovodi, do kakvog svrpiva. Bog, braći i sese, na zemlju. Davanje, najveće davanje, čudesno davanje, sam Bog nam se daje. U ruke se daje, u usta, u src. A čovjek, i to koji čovjek, uvratimo pažnju, juda, Jedan od dvana istorice pita i koga pita? Ajde, otišao negdje u drugu zemlju. Nego pita, kronotivnik je Božija. To se tačno se vidi to, to kretanje i navođenje od strane sata. Prvo sveštenike pita, šta ćete mi dati da vam ga izda? I dobija mizernih 30 srebrnika. Čude se, to je neka tajna, velika tajna griha, tajna toga udiva, to ne do Boga. Nikome od nas ma da smo svi u opasnosti da okusimo to. Veliko bezumlje. I vidimo da tu nije za šal. Da ima tu nekih procesa, nekih strašnih procesa i zakonitosti koje mogu čak i jednog od dvana istorice da u Vuku pogibao. Što bi se mi onda smjeljim. Tako i mi, braći i sestre, danas treba da obratimo pažnju pogotovo na ovim prostorima jer mi ovdje nemamo mnogo u tom, da kažem, provaznom žitećkom smislu. Ali imamo mnogo, braći i sestre, kroz vjeru našu. Imamo mnogo kroz sve naše pravoslavne u svetu, u našu pravoslavnu crkvu. A ne imamo mnogo, imamo sve. I zato danas mnogo važno da se opomenemo judine pogibije i da pogledamo danas kako se mi odnosimo prema našoj vjeri, prema našoj svetoj liturgiji, prema tijelu i krvi, prema zavjetu koji smo skopili se gospodom Upravo u krvi njegovoj. Da li mi poštujemo onako kako treba da se poštuje, to jest životom po zakonu, po volji Božjoj, kroz poslušnost Gospodu, kroz vjeru, kroz nadu, kroz ljubav, kroz žrtvu, kroz ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Ili prodajemo, izdajemo vjer počeš i od onih kažem, prvih izdaja kroz strasti, to su prve izdaje strasti od one životinske, mada životinje obtužemo, oni tu strasti nemaju, jer je simbol beslovesnosti, stomak ugađanja pa bluda. Pa onda gnjeva, srebrljubi i sve tako kroz strasti. Odričujemo se gospode, prodajemo ga. Nekad ga prodajemo i za manje od 30 srebrnika. Za jelo prodajemo gospode. Mijenjamo Boga za džavove. Istinu za vaš život, za smrt. Kroz strasti. I onda to može da nas dovede, braći i sestni, do onog opasnog odricanja. One opasne prodaje da ga se i zvanično odrehnemo. Što se nije rijetko dešavalo na ovim prostorima. Zvanično da se odreknemo crkve. Pa dojuče smo se odricali, misleći da čudo činimo. Dojuče smo se odricali, gospoda, javno, transparentno, organizovan, svi stari i mladi i sjedo i golobrado. Tako da znamo, braće i sestre, da je ovo vrijeme pokajanja od teškog grijeha odrica. Odrekli smo se ne samo Boga, mada odričujemo se njega odričujemo se i svih svetitelja. Odričujemo se njega odričujemo se i svih angela i majke Božije. Odri, odričujemo se gospoda Isuse Hrista. Odričujemo se i oca njeloga i duha svetoga. Odričujemo se od života. a priznajući braći i sese da smo se odrekli i kajući se zbog toga mi onda za pomoćnike u tom procesu imamo i angel i svetitelj i majku Božiju i oca i duha svetoga eto neka bi dao gospod svima nama i našem narodu i svim narodima da se održe u vjeri svetoj da je prime oni koji nisu, oni koji jesu, da je održe svetu pravoslavnu vjeru i da ostanu u njoj nepokovebljivo, bez obzira na razne ponude i na velike darove kojim nas svijet mami kroz vlasti i razne druge nasvade, plaćajući mnogo svakome ko se odrekne gospoda Ili ako budu prijetili raznim sredstvima i na razne načine, da vjerujemo da je Gospod sa nama i da to dopušta da bi proverio naše srce, da bi proverio naš um, volju, da bi proverio našu ljubav i da bi proverio zavjet naši i smo skopili se njim u krvi njegove riječju da provjeri odnos naš prema njegovoj ljubavi koja nam se danas projavi kroz tijelo i krv gospodu našem sinu jedinarodnom koji nas hrani sobom a sebe i oca daje i duha svetog Primi smo kroz njega, njemu, jedinom istinitom Bogu, jedinom koji će nam pomoći i danas i sutra da u toj vjeri stanemo, njemu slava u vjekove, vjekova, aminu.